Розділ перший. Радість буття Місяці юності. А все таки в нашому житті є щось гарне, чудесне, величне. О солодка звичко буття. каже той нідерландський герой у відомій трагедії. Отак і я кажу, але не в тяжку хвилину, коли доводиться розлучатися з буттям, як тому героєві, а навпаки, в прекрасну мить, коли мене якраз пойняло радісне усвідомлення, що я тепер цілком засвоїв цю солодку звичку і не маю ніякого гісінького бажання будь-коли її втрачати. Бо я гадаю, що духовна сила, невідома потуга, чи як там ще назвати... Первооснову, яка нами керує, і яка до певної міри накинула мені цю звичку, не питаючись моєї згоди, не може мати гірших намірів, ніж той приязний чоловік, до якого я пішов служити, і який, даючи мені рибину на обід, ніколи не забере її в мене з-під носа саме тоді, як я її добре розсмакую. О, природо, священна велична природа, Моє схвильоване серце сповнює незмірно втіха і захват Від споглядання на тебе. Мене обвіває таємничим шелестом твій подих. Ніч трохи прохолодна, і я хотів би, Але ніхто з тих, хто читає або не читає ці рядки, Не зрозуміє мого високого екстазу бо він не побував на такому високому місці, до якого піднісся я. Правильніше було б сказати, видряпався, проте жоден поет не говорить про свої ноги, навіть коли має їх аж чотири, як я, а тільки про своє піднесення. Хай то буде і неприродний його стан, а лише наслідок спритних механічних маніпуляцій. Наді мною здіймається... Величезна баня неба, Новий місяць сипли іскристи проміння, Дахи і шпилі навколо залиті ясним сріблястим світлом, Гамір і метушня на вулицях піді мною дедалі спадає, Ніч стає все тихіша, по небу пливуть хмари, Якась самітна голубка боязко-туркоче сумну любовну пісню. Кружляючи навколо церковної вежі. Серденько моє, ану ж вона захоче наблизитись до мене. Я відчуваю, як у мені прокидається дивне хвилювання, якийсь мріливий апетит, немилосердно роздирає мою душу. Ох, якби та мила пташечка прилетіла до мене, я б її міцно пригорнув до свого закоханого серця і ніколи, ніколи не відпустив би від себе. О, вона залітає назад, у глубник, облудниця, і я лишаюся сам на даху без ніякої надії. Як рідко все-таки трапляється у ці убогі, недобрі, черстві часи справжня спорідненість душ.